سورت نازل شوې ده او بیا د قران کریم نزور ختم شوې ده او ترتیب د سورتونو کې نه هم نمبر ده پس د سورت الانفال نا رابط او تعلق د دې سورت باندې ده, ده یاو دا چې مکه سورات کے قوانين د قتال ذکر کړل نو دې کے اعلان د قتال او د دیو جنا یا مکه سورات کے مسله د قتال بیان شوہ ندیه سورات کې اغا خلق خې چدا غي سره پېتال او جن پکارو د دیو جننا چې پېتال کې او جن کې نو خلق او پې جنا چېا سراوا کې یا امت کې سورات کې تقسیم د غنائمو نو دی صورت کی تقسیم دی صدقاتو اے خوب دو دیو جناع ورپسی راڑا چه تقسیم اصلحو ذات بینکم والمیانس کی اتفاق او اتحاد ساتی نو دی صورت کیوئے براعتان الکفار چه ده کافرنا بائی کارٹکوئی و ناګه اتفاق او اتحاد اور د کافر او نابایقارت وګه و عائدو المسطات من قوت و مری کوی ندی صورت کې زجر اور کای آغاچانا چې د جنگ نه بار تیارې نه کای دیو جن او رب سیرالو یا مګی سرګه نافذ علم غیب واع د امت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی سرګه نافذ علم غیب داد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا مګي سورات کې د مشرکین مو ذکر کا چاغه بے فائدې ده و ما کان صلاتهم یندل به الا مقا و تصديا نو دې سورات کې وایي چې جمعه ته مپره دې جمعه ته بنره دې فلا د الحرام با موزه بے فائدے ده نجما ته له ناراضي جماعت د देवा جنا ور پسې راړو امتيازات صورت دا صورت ممتازه د نورو صورتونو نا او مشرکینو د هغه په احکامو باندې د منافقینو دارانگی دا سرد ممتاز دے زگا اعلان د براعت دے مشرقینو تا د دی سرد نم دے سرد المباترہ زگا منافقان اخکارا گڑی دازې زی واتونه اور لولې چې هر یو منافق او ادا خو زیات کړم د دې راغنم ده توبه زګدي کې طالب ده توبې ده کافر او منافقان نه نان داول سوره فی سبیل الله تعالی جو دا اللہ بدین کے جنگو کئی چونکہ دا سورہ انفال اور سورہ توبی دعوی اور القتال فی سبیل اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام سویلی نو چیدی سورہ داول کے بسم اللہ علیہ کہی نو صاحبو شک پیداش و جداد پیدا جداد جدا دا سورته دی او کیاو دی دوالا نو دیو جنہ سورته دی جداکړل امیانکه بسم الله ونلیکلام د دې اوال کې زکانه لیکل شوی تقسیم د سورته دا سرعت مضمون به اعتبار سلوری سے دے او سلور فرقو بیان کی سرعت کے دا سلور فرقو بیان او سرعت سلوری سے اولہ سات راعت نمبر اٹھاویز او بدی کې بیان د مشرکینو 27 تر اعد نمبر 38 83شم او د دې کې بیان د اهنې کتابو 37 تر نمبر یو کم نوی او بدی کې بیان د منافقانو او سلورم ایسا تر اخیرہ پوری او دیگی بیان د منافقانو سرات سلورو ڈالو بیان او بدی اعتبار سرات سلوری سے دے اوالا ایسا تر اتوشتمایات دیگی بیان دی مشرکینو دیمه ترات نمبر 38 بدیګه بیان د ال کتابو دریمه سات تر نمبر 79 یوکمتایم او دیګه بیان د منافقانو سالور مے 70 اخرہ او بدیګه بیان د مؤمنانو مشرکین جدا گئی سرا ہاں جو پیمان چھو دے سرا چھو دیمہ ڈالا دے, دے مشرکین او مہاربین جنگ گون کی مشرکین شتاو سرا جنگ گئی اور دیمہ ڈالا مستامینین آغا مشرقین چه غی تاسونا امن گفت ده دار یو زان لزان لہو گم ده یو معاہدین چه واده در سرا شویدہ دویم محاربین چې جنگون در سرا گئی دریم زامنین چې ارمانې دارنه وختره ماعدین بیا په دوه قسم دي یوم عادین بالعهود الغير المؤقته جواده نر سره کړه او ټیمه مقرر نه ده ماعدین بالعهود الغير المؤقته چه وعده کرده ده او وخ مقرر نده ده وعده دویم معاهدین بلوهود دل موقعت معاهدین چه غی در سر وعده کرده ده او ده وعده او وخ مقرر ده دوم سلور ده شبک معاہدین بلوہو دیل غیر المواقع تا چو وادے دار سراکڑی دا اوقت مقرر ندے دا اگئی حکم اول دو آیات انہوں کی پیش گئی چو دا اگئی حکم سدے براد من الله و رسولیم اِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيُوا فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ شُرِينَ وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ غِيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ مُخْزِي الْكَافِرِينَ آم وآهَدِينَ چُواتَ شُوِدَ وَحْمُ قَرَرْنُ دَيْهِ سَلُورُ مِعَشْتِي سلور میاست موحد دیم دی موحدین بلہود الموقت جواد اور سرشوی دا او داغید پر وخص مقرر دی نو دا غی حکم سلور میاد کې إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوا عَهْدَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ مَوْعِدَهُمْ لَمُدَّتِهِمْ پورا گئی دا وعده تر مودې دای پوره جواب دا غل دا و ورته صبر وکایو دریم قسم دی مشرکین محاربینو آغا مشرکین چواتا ور سرندن اشوی او جنگ در سرکی نداقی حکم پینزم آیات کے فائدان سلغل اشعر الحرم و فقر اې سو اجدوم او حضور او لهم كل مرصادين کله زمي عاشدې ذاتي رشنو وجد مشرکان کم دا هم چې لاس لرا لون وې دې خې دیانګې دې یو کينې دې تا بهره دارا کې وَاَنفِقُواْ مَا آتَيْتُم مِّنْ خَيْرٍ فِى سَبِيلِهِ ۖ وَلَا الشَّافِعِينَ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٱلْمُشْرِكِينَ مُسْتَأْمِنِينَ هَٰؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ چې امن نه غوښته دي نو هغه لامن ورګه مشرک اسلام سور د انصاف دی مشرک دې خو تقسیم کو وعده کړل دا ته مقررل دراوه ته صبر وکې مشرک دې خو دا مقررل سلور مېښت مهلت ورګې مشرک دې او جنگ در سره کې نو بیا انسان دل دل کا او مشرک دې خو امنی درنه و دې نو امنو الله ورګا او یاو ده مشرق یاو کتاب یاو ده, ده مرتد فرق مصیبت داده بده ملکی نیشتا یاو آغا ده چه اغازان تا مسلمان نو ای اغا اقلیت و دو ای زمان بملکی نصارا دی اندوان دی مشرکان دی اگه دا اقلیتون اوهی نوبا تک دید چه اگه اما نقوح دا اگه دا اما نوار که دا اگه نبا جیزیان است دیشی او دا اگه مال او دا اگه بدن وینا اگه مسلمان دا مال او دا پشان دا سان چه مسلمان وینا تویول ناروا دی نو دا اگه ناروا دا نبی وجنی دا هغه د مال حفاظت بګاهه د مسلمان په من کې باغی او اصلا نه ساتي بیا ود مرتد جزان د مسلمان او د اسلام نه اوخته دی دا هغه حکم بیا قتل له اړیواد د نشابت اغلیه تلو کې شمیرې قانديانه دا هغه حکم د مرتد دی زګه قادیانان وای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد پنوم باندې دوه بای کتابونو کې نګري یو هغه محمد چې مکه کې راغله او بیا یو هغه محمد چې هغه قادیان کې راغله مرزا غلام احمد قادیانی دا اماغا محمد دے خوبدی شکل باندے را گئے او اغبیاء اخبر کتاب دا غید تلاوت حکم ہوں کرے دے اخبر موساقل کتاب امدہا قرآن دا غید تلاوت حکم کی قادیانے کلیمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود محمد امراد اغیر غلام محمد قادیانے دی دامن چې محمد رسول الله صلی الله علیه علی، وسلم لري په دې خلک ډوکا ور کوي او چې خلک ډوکا کوي حالانګې هغه نوم د محمد علی خو محمد عمر غلاما مرزا غلام عمر قادیانی ا دی قران مانی خو هغه چې هغه غلام محمد قادیانی کمزور کړي 12 باندې महाराज دی دابل سي کناغه په خپل کتاب کې لکې جزاء د الله معزز الله د الله نه بيدایما کله وي زلي ساده نو اي زم ما سره الله جما وګړه او زمان بیا ز بيداشه ما لسمیاش د بلاب مو بیا را ز بيداشه ما او دا وګړو ته يې دا مسلمان نه وې او دا قاضيانه مرتد دي افاضليتونو کیسه څنګه جمع کې او به افاضليتونو کې او هغه بیا ځان مسلمان وای یا ځان کافر وای کافر دی وای بیا مداغه نه باد کته شي او په دنیا کې درې قومونه چې هغه ډېر ګمو ډېر مونږ زمو یو قوم اسرائیل ها یو موسی دا او درې موسی بایال هغه ایران کې واخه تم شوې دي قادیاںان پاکستان کیو بټو دایو نوې کار او اقلیت کې اغوستیو سره د دې چاغه وخت کې نو نو خلک په او دو باندې قادیاںانو سر ظفر الله و اندخلګ عبد السلام و اندخلګ هغه هغه بیا قادیاںان اقلیت کی کاوی حساب کړیو اې د پاکستان قانون د سرمنمۍ او ډیرالي او باغلی دونکو یی او کمیشن کې داخله هه کافر دی هو امنې گفت نو هغه با امن اغلا ورکول شي او داغه حکم شپګمات کې وای نه عاد من المشرکین استجار حَتَّىٰ اَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ سُمْ عَبْلِهُمْ اَمَنًا خَيَارْتَانْتَ مُشْرِكِينَا پَنَاؤُ غَارِي نُو پَنَاؤُ عَرْقَدْلَا حَتَّىٰ اَسْمَا اللَّهِ سُمْ عَبْلِهُمْ اَمَنًا <coughs> شتردیش اللہ کلام آوری بیادا جا منتورا تو امنی غفتا نو امنو اللہ ورکا مشرک دا سلور کسمه کو مشرکین معاہدین بلغود الغیر المعقات مشرک چه وعدہ ورس رشوی دا وقت نده مقرر سلور میں احسے معالا طور گئی مشرکین چه وعدہ ورس رشوی دا وقت مقرر ده تراغی و تصبر ہو گئی دریم مشرکین محاربین چې جنگ کوي دا هیڅ سره جنگ وکړي لار ورو دهونی وي سارورن مشرکین مستامینین چې امن غوښته لري نهای د امنو داری او ځان د الله حکم دی داری او ځان د الله له دی او اغه په دې صورت کې بیانې سورای توبه کې تفصیل به رستو کوم ترجمه براد من الله و رسوله اعلان براد ترجمه الله پیغمبر دا الله نه هغه سانو تاسو تاسو له سره دا غي شرک مشرکین نه نبی عليه الصلاه والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو توی شد ورشاو دا عرافات با میدان کی وطا اعلانو کا دکا عرافات کے با دا ٹول را جمع کی دل او اسداد خاندانو میو تن پکار دے نو حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنو ورسرائی کو او چلانن دا عرافات میدان کی وطا دا اعلانو کو دا ڈیر زور ورکا غیلہ دګ سالور میاشت دی د دغهښ چې خاوندي مړي مطلب دا ستاسو خاون شته ستاسو میثار د کوونې خې چې ا نهوي حاج رو یو نهوي ستاسو میثال د کوې خ لکه چې دغې خاون نه ستاسو اعلان شته فسی لار د اررب شوور نو کرده ازمکا که سلونمی آشده او بوا شاییو تاسو می کندوری کونگی اللہ الله وانا اللہ محزل کافرین و اللہ رسوع کونگی دے کافران اللہ و آدان من اللہ و رسولی الانناس او اعلان دے طرف دا اللہ و پیغمبر دا اللہ نا خلق یوم الحجل اکبر پرد حجل اکبر داد جمعی رضا حجو خدا نچه دی جمعی پرد اکبر دی هر یو حج تا حجل اکبر ہوئی عمری تا حجل اصخر ہوئی ان اللہ بریو من المشرکین و رسولو یقین اللہ بیسار دید مشرکین و پیغمبر دا اللہ تاسو سوتو باو غلام دا غره دا سونا هغه وړ تاسو دا سونو په شي دا سونو یې کندوري کوم کی الله لراو بشر الذين كفروا بعذاب الیم اور زهره ورګه کسان لا چې کوفر کړه په زاد دردناک الی الذين هم من المشرکین غ سان چې داسلووس کړی غ سره د مشرقی نه او بیا کامی د کړی تا تا پهې وس ک ش دا د نه دی کړړی ستاسو کلااف کې دی او تا نه واې صحیح په دی ده فې مولی مادمو په دا د د تر مدی د د پورې. ان الله يحب المتقين يا الذين آمنوا اتقوا الله من تقوا ان الله علم من المتقين لغا بن زمرا بن كنانا ايشر قرقي فاز عام سالا الاشر الرمون كلا شي تري شميا لذت نواجه المشركان كمداقي ذبيام ميديا وخذو ماوني وخر موکه دیان گېدې بن گېدې وخدو لام ګلمر صدین او کینې دی تا بهر در باندې لار یو ته بن گئی غدای تو واه کلا پابندی وکړل مزه وره کڅه کا تو پرې دی تلار یا گینن الله دے بهو کې مې رابن وينعدو من اوس مست امنینو کې هغې اوردان مو شرکان په ناو اوхтаه اړینو په ناو ورکات لا تر دې pore چې واوري كلام الله بیا او رسول زید امنطا دا دې د واجنا چې د یو قوم نن پوی دونکی اوا د مختلف راجاګانو په دې ملک باندې او دار چا عزان لازالا نوابیوها بادشاییوها پس این بان دی دراجہ دائر بادشاییوها ده ہندستان بان ده مسلمانانو جیاز روانو دو بو جیازو او غیتلل عربو تا حجل پس این بان دی تیری ڈیبل لا چراورا سی دل دیگر آچائے سرہ بندرگاو دیبل نو دراجہ دائر سفیانو اغجیاد لٹکو آغاین اعمال دولت و آغست او پائی کی او زناناوہ دراجہ دائر سفیانو اغیت اللہ سواچو چاہی تے سواچو ہی زد سواچو نو غل یا حجاج حجاج نیوزف هغه وخت بادشاہ او یا حجاج دې تا زما خبر او رسوي زمو سلمانه مول زما بي عزتي اندانو او كلا دداوي جاهد والاونه او شو او چې کله آغاله نه حجاج نیوزف درلوې ظالمو څه دروخ به پینځه پاوستر کې تا نلي چې دا به دخل کو نه است او په لګونو علماء او جنيو خلګي او په بل طرف تا په دا زور زیر په خ داغه کړی دا جمع دا سانتیه پارا او په مسار جمع به په خپلوا او په مصلا باندې استو در نور خاطو چې ګل چرڅ فریادی چې مال راړي را موږ ګل او ناس دې دغه سړې اوره او هي جاج دې دا سیمنګ راتلو راجا زاهر بیان زموږ بیزتی وګړه یو خدای له لا سو چاږي یا هی جاج بخماده او یاو او موساله او دغه اوچا دا کړه ویلابیک درو محمد ابن قاسم د اکلو سکانو ظالمي هم هغه تی وی فوټیار کا او برا جائر با حمله کو هغه له کسان ورغل هغه ما وی زرا جائر صویانو گشتای د دریا په غاړه جوړرې ده سو جوګ جبکمو بزو نور کی ځای راوته او دریا ځای په طریقې ده دریا په لنو معلوم وکړه ها طریقہ دا چې ور درګې بجوړګي پای کې به مختلف سوري وګي او د دریا په غاړه تبخخ کې دریا په لبا ته ودريږي اول به یو یو سوري کې ګوري دریاب طرف تا کوم سوري کې چې دریاب خارشه دوره فاصله کې به ته دریاب طرف توندري کې واګه سوري کې به نو چې تا دا کمځه خارشه نه خپیو کا دا دریاب لنه ولا بلنه یې معلومه کړه او بیا او بل ځای وبلسره پکې نارو وتړلې چنګیش تای او تارې هغه عمره نو دا نن نه غېشتای کلاک او تارلاو بره نه نه ټیلا ورکړا آ چراتاو شری نو په پورې اړه خو لاګی دی پل جوړ شو په دې محمد ابن قاسم او داغ مارګری پورې شو پورې زنګال له او دای په هغه زنګل پرادی پراتدی چې سباله یابلل با عمله سوکیداری پداش بعد محمد ابن قاسم دا او 10 بايان ور سره دي دل دي راجا ظاهر تا پتا اولايي دا, دا چې په ما مسلمانانو حمله کړي پندتان راجا مګرل انډوان موليان چې مباسه ګو آیور دایورې ګمګا وېد کی ګورو نواییا سي وې درا واغستو پائی او چالاک پنڈتو اغورتووی وید کی لکلی دی دا سے حالت راشی نو در بادشاہ خضا بسرہ اسپین راوالی او زنگل میانز کې چکم درگا دا پاگی باندی بچڑاوو کی بادشاہ وی ڈیرہ خضا سرہ اسپینی والا ورگل او خضا اور روان که اسپانی ورسا روان کل اگوار داوی پاندتوی نا یوازی پاندتو خزا بیجی سپاند نا بیخدت دواتاو دوڑا ورشای نو چه اغید آروان شو شو پدا اوزانگل در آورا سیدل پاندت د بادشاہ خزی تلاس واجو چه تز ما خزای دا سرا و سبینزه ماه استاد خرچیشو بادشاہ بودیتا او چلا از مون جواب نشکو لئے خذ کاری بری جوڑ کرده شور جوڑ کرده کې تما تلاسا جی پداشور که دا سپایان دا محمد ابن قاسم او محمد ابن قاسم راورا سیده چویه قاتل لخذ او د پاندت غوبال لئے محمد و قاسم تورا راوی هسته ویسو که رست شا خذنه تاپوسو که آغی واتوی دنکاسی چلی کده ده پندت ده اغوارتاوی که زمن دین که پندتان وجلوی تبا می وجلوی ضرور شا او خذنه تیوی سخواری آغی واتوی ماخ پل کورتاو رسوی سپایانی ور سرکل چکل آغی روی دا کورتاو رسوی چاروانا شو یو سو قدمه لړه سپایونه تپوس کا زم به سوکو ایوه د مسلمانانو جرنیل دی محمد ابن قاسم هغه وخا غو دره محمد ابن قاسم او د یولي ویله باڅا خزه جرنیلانو سره د سپایانو سره ونځي ما سربت بتځي او یوवाज به راځي محمد ابن قاسم ډیرا خا دا نوی چه دو دشمن دوشمن خزده رو کوهی ویلی را خدا ویزه ظلمه ما زبان روان روانی موترا پسی را روان او ما تا طرف و کس طرف وای چه دازی تاو شا دازی تاو ما تلار نه دا معلومه محمد بن قاسم سختوره لاسکه دا مخی روان ده دا, دا بادشاق زور پسی دا زروس بی نوڈا که کلچه در آباد تا راورا سیدل نو محمد اونی قاسم ودوئی اوز خوب ازی کنه ایو ودوئی نما سر با دنه زی دا غوڑیره لوی خیلا دا محمد اونی قاسم دنه بوده ویدی کامراکی را جا دایرو ده ده او داگه زماده بچو کامرا دا تنچه سبا راشه او دا ملک فتاکه ندئی با دروازی بانکڑی نکلی تان شراط لے ندئی دو بو سوریو اتاو کو چه پدی سوری برا دن نا شای او بیا با دن نا گیٹو نا کولاو کئی محمد و قاسم تیو اتصا چه آراروان چه آغی دراجہ دایر دروازاو نا بولا راجہ چه ور کولاو که وی چراوا دیو کلاغه وتاوی چراوا پرې دا دا سر کوم سره جان نشه کولې چغید د دشمن د خوځې حفاظت کړي دوه راه مانو تار دي او معافيو غاړه بلالار دي نشته هغه وداي څنګه دی وته راځي وې وسه زب جان کو ما دی وته نشه دورا امانت داری چه ستاکت دروازه پوری ستاکزه سر راگه او بره وطنه دی کتری دهی سرا جنگ رانده سبالا چه جنگ شروش راجادائر بگی مردار شا و محمد بی قاسم کلا فتح کڑا آگا خضا چه کما ای دوانوی بیزه دکڑه ویلو یا حجاج نو آگه برا امانت او آگه حجاج تا پیش کرا حجاج واتویز مالا بیگ دیوارید او آگه بی آو یاو مکہ کی محتسم بی اللہ دوڑای تناستو درستخان خورو یاو وزیر بل وزیر دوائی او روم که سنگا چلو چاگه یاو رومی یاو غضی تلاس واشو یا محتسم موتسام بی اللہ وی ماتیو آس کدو وی آوو او در ایدو او ایدو بیگ دروسیدم او ایدرستا خان طول کئی او دوم یا آشت موتسام بی اللہ وی داگو فوجونو جم کدو آخذ برامت که آخی دویدو مالا بیگ دیواریدو نند مسلمانانو خذی آخی اصدیگی آو نور اپ د دشمنانو په جېنونو کې پراډي اوسه کې تاسو کې بولې مسلمان دغه بوزدل او دغه کمزورې شه زګا مر داریب کې خاتمه شوه بدامه شوه وا ان عذ مله مشرکین استجارک هند په سینګي دغه اوس محمد محمد ابن قاسم باندې یا علی یا حسین دی بیان مورګه موږ د راځا دایره ولای موږ محمد بن قاسم نه او د محمد بن قاسم قسم پد وای نو د من المشریکین سجار کفاجرو که او تا مشرکین بناو و ځان بناور ګدلا تر دې pore شوا الله کتاب بیا ور سوا زرح من دا دې د واجب جنازې دا حکم ده نو پوی دن کی کيفا یګول للمشرکین عهد استاذیز بل jihad تیزی ور کوي په jihad سرانګا واشي مشرکان نه روا ده په نيز الله په نيز پیغمبر الا الذين تمغرا کا سانچ تاسو ور سوا ده ګډا په نيز مسجد حرام در سوچې دا یو لارې تاسو دا په آدینو هغره گی تاسو دایته په واده یا فین الله منا کایز متا که انصرہ کوا او یذرو علیکم دین تهذیذ سرانګه او ګدای غالب شپ تاسو انتظار نه کی تاسو 바라 کې الاو لازم ما نظر الاو لذمې المانا وعدا المانا خبر ولي المانا قسم المانا الله زمما انا زمداري منادا لاغو ويغو ملان لازمار انتظار کې استاس مبارکه د وادي او ند ذمہ دارایه انتظار کې استاس مبارکه د خپل ولای او ند ذمہ یې نخوانو العلوط بیا نګوري او دوت نګوري انتظار مګیس تاسو باره کې قسم او نو ذمہ دارای که قسمه خپل انتظار نه کوي انتظار مګیس تاسو باره کې الله نو ذمہ دارای چاله ګواکړو مینس کی یورلو ناګم بیا فوایم کو شاله تاسو را پخلو او انکار کئی سنونتا او سر دای دی فاسقان درین تحزیز او اس طرح او بیات اللہ سمنن قلیلا ورگ دائی پی وزایا تو نا اللہ دا دنیا لگا نو بن شدائی دا لار دا اللہ نا دین دا اللہ نا لار دا اللہ می دین نا دا قرآن نا انام سام گنو یاملو نا دایب ته عاشق دای کایو لار کوونه وی مومنینا سلورم تحزیز تیجی جوړي ور سره جن کوی انتظار دار نه کوي بهر دی مومنین کې اللهم لازم ما نو ربن والا یو ندی ذمہ داره دی و اولای کامو الموت تا دون او دا کسانم داید حدن تره کوم کی نو قدائی توبا و خلاپا بندی اوکراد موز وارک زکاة نورونا استعصو دیب دین که واده کوم گدلای اللہ باردان قوم چغیبویی کی چه دین در سرومنه اینمارو خواتو خواتو دین روروانی خوزدین روروانی دا وَإِنَّا قَسُوا اِمَانَو مِنْ بَعْدِ عَادِهِمَا وَكَمَادْ كَرْدَيُوا عَادِهِ پَسْدَوَ عَادُو تَدَيْنَا وَتُعَانُوا فِي دِينِ كُمَ او تَعَانِو لَقُوا بَدِينَ سْتَاسُو سْتَاسُو بَدِينَ یا سْتَاسِ دِينَ بَدُوَئِ فَقَاتِلُوا اِمَّا تَرْكُفْرِنُو وَجْنَئِمَ شَرَانْدِ كُفَرَ دای جنی نشته لغز دای در آوات دای در آل ها اللهم ینتهون خام غاج دی منشیه استاد دیم بدوئید بیا بیهی لونکی بیایی وجنهی فا قادلوا امتال کفر فا قادلوا امتال کفر لا ایمان لهم لعل ها اللهم ینتهون خام لا تقادلون قومن بې زم تعزيز ولې جګړان ګویا کوم سره چې غې مات کړی دی او کاس دې کړی په خرو پیغمبر او دای شروع کړی دا په تاسو باندې اول ځل ل دوی جنگ جوړ کړی دای شروع کړی ا شروع په تاسو باندې اول ځل نو تاسو یې هرګې دي نه اللہ ڈیر لائک دے چو بیر گئی ددنا کہی تاسو مومن آنو قاتلو او ام شبکم تازیزو جنگ کا الله دائیس را سزاور گئی اللہ دائیلہ سنو اور رسوہ کئی اللہ دائیلہ را استاسو حمداد کئی اللہ خلاف ددئیو ویاشویسو دورا قوم مومنین او یخی بگی سینین قوم مومن آنو. و ایوز ایب غیدہ او لرے باگی آگو سید اسلونو داییو دا نگا یخ بشی وان برگری نو سم بشی و ایتوو اللہ و الامین شاہ میرا بھانی چاچ کو خشید اللہ او الله دے بویاو حکمت و آلہ امہ سبتم ون آیا ګومان کوي تاسو چې تاسو ما پرهو دې شې سے امتحان به الله نه راو دي کار کوي بون نا ولما علم الله الذين او نبا یې ظاهر کړی الله ولما علم یعنی لما زر الله نبا ښار کړی الله ګسان دي یاد کړې استاد سنا او نی دینی ولی بغیر دا اللہ بغیر دا مومنان، بغیر دا پیغمبر او مومنان، ناو علی جاد سر دوست، امتحان با اللہ نرہ ولی، آ خلق بنا خیارہ کئی، خلک خلق دے بغیر دا الله پیغمبر مومنان چاسر دوستی نرکئی، امتحان برا ولی او غو خیارہ کئی، لیکن امتحان سر پتلگی او شاعر ہوئی، <coughs> جَزَاللَّهُ شَدَائِدَا قُلَّا خیرِنَّ عَرِفْتُو بِعَادُوِ اِمِن صَدِيكِ اللَّهَ دِي مُسِبَتُنُ اللَّهَ دِيَرْ خِیرُ وَرْكِ مَا پِه دو سَو دُشْمَنُو پِه جَنْدَ آسِ پتن لگی، آسِ بواری او مر کر رہے جدرستا خان خور رہی او ناستے چِ امتحان راشِنو پتن لگی یو پختن شاعر ووئی ویدوست و دوشمن با در معلوم شیئی رحمانا دوست و دوشمن با در معلوم شیئی رحمانا کلا کلا در معلوم شیئی رحمانا کلا جا مسیبت راشی صدی دفعته لگی ولم یا تخیل من دون اللہ او نو اینی ولده بغیر دا الله بغیر د پیغمبر بغیر دا مومن آننا تزرد ووسر واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار د په چې تاسو یې کوی ما کانل مشرکین دغه دوا هم کوي ير تاسو غواي وی, وی, وی, وی, وی نی صحیح وی ونه ی الله جنگ ور سره دی دای خو جماعتونه جوړی خو خانقزه جماعتونه جوړی بلاني ځای کې جماعت جوړ کا بلاني ځای کې جماعت جوړ کا سره جنگ کوي دغه مګانل موشرکینا ندي مناسب مشرکان الله چې جوړ کیږي جمعې د الله په نام سي آل کیږي چې ګواہی کوي په ځانو باندې د کفاره جمعې سره جوړه یاري پور کی او دموا پخوا لا با د عمل به کو نبي اعلان کوي او خان په د امر دي لکم چې جمعې په جوړ اولا اکا حبتت آمالون دا کسان جی بربادی امدونت دایی وخنار امخالدون اوار کی وضیع میں شئی انما یا مروم ساج دا اللہن بیشکا جوڑائی جمعتونا دا الله اگا کسان جگئی ایمان راڑی پا اللہ پر ود آخرات شی ایمان پر کن وقید جمعتونا جوڑائی وا کام سنا تا وا تاس كات په باندې کې او نېري بهدا الله نن د بلچا یني يرادو یو بګهو دا الله نن د بلچان نن کایو نو زر دې دا کسان ما شید لار مندون ګنا اجاردوم سکات لاج ور بیا د ودوام مړ استا ژا اس یو امر سر جنگ کوی وردا اسنا اس د دین کار و کای کنا جمعه دنه جوړی ها جان لو بو هر کای خر کو سره امدادونه کای تا تاسو دای سره جنگ کوی به تر لاغ انتظای جوړی ها جان لا او بو ورګی خدمت کای صدقات کای اتاسو ته دای سره جان کوی ا جان دوم سغات لا یو هی مار تلم سد آرام نو آګل دوی تاسو ګور کو او جوړو لمه ژیا رام په شان ایمان هغه چا چې ایمان راوړل په الله پرځه رات او جهاد یو کو په کې لا اسドウ نا اند الله دې برابر پنځه الله باندې والله لا يحب الظالمين ولا منا من كان ظالمان سرى اا کسانو سر سا الذين وجادوا واجروا جادوا في سبيل الله اا کسان چې ایمان راړ هجرت وکړ او جہا دے اوکا پلار دا اللہ کے پلکول دا مالنو کڑول دا داننو دا لوئے دارا جیوال دی بنیز دا او دا کسانم دی دی کامیاب دا دا صحابہ شان دی زگائی کې دا ٹول سی فتنے ہو ایمان را ہو جرات ہو اجرہ دکھنے ہو جہا دکھنے ہو ماجلہ گولے ہو زانے نو اغای کامیاب دی ذکا علاوی و اولای کامل فائدون دغا کسانون دهی دی کامیاب لو امیس داکی خو صحاب دی نو علاوی کامیاب دی اتوائی نو دی یو باشر اوم رب اوم بی رحمت امینا زیر اوار گئی دی طرفنا و پردا رضا منتی آج دیدار دا اللہ بے نصیب شیم او جانا تُونا بھئی دہید فاروہا بدے گن احمد تُونا یا میشا ہمیشا بھئی بدے گن ہمیشا یقیننگا اللہ جے دسخل یا جرلوئے یا ایوہ اللذین آمنو اضبیا اتم زن تازیز بیل جہاد تیزی ورگئی بجیاد وامو منانو لا تتحدو آباكم منی وی بلاران ستاسو و اخوانا کم اولونا ستاسو پا دوستای انیستا بل گفران ایمان که خواق آغای کار دا گفر پا د ایمان کې سمتلا با که ستاسو پلاران دی کرونا دی او که دوستان وچه کار د گفر خواق دوسری واره سراونه گئی مار ګرځ تیار سراونه ابو ابید جو جابر رضی الله تعالی نو یمکه کی بجہاد کی طرح چالو لا یم سړے مخې د دشمنانو طرف نه دتنه مخ واړو طرف ته روان شو ا را راتاو شو وتا طرف تا داغه طرف پریفوډ او بل طرف ته زیاد شو روغ د ټول جنگو ارسره بیا را تاوشه او بل طرف تا چاغ دریم طرف درا تاوشه هرته به ودا وته په انشوي او چې گزار به وګ نو داغه سړی څارلري پریوته او تا نه داغه دغه بهدا پپو کې پریوته دغه سړے د ابو بیدا پلا ورو چې د نبی عليه اسلام مقابله کې راه وم بیاي وله لحاظ زه کړې داهر د ابو رضی الله تعالی نو زیه وو په یوه ځنګ کې هغه د کافرو طرف ته او په ځنګ کې هر د ابو بکر علامه روزګار د ابو بکر ته وی وی د توري لاندې راغلې وي پلار مې نه نو ما باندې وی پرې خو دې هرګې ابو بکر ورته وی خان داو دی وی پرې خو دې هم جپلار دی او ما ورګزما مخه راغلې وي نو کسان په خدای م باندې دی وی چې نو پرې خو د نبی عليه السلام مقابله کې راغله او تب ما پره وړي د نبی عليه السلام بيبي او خپل راغله او عبد الله یې نه استاو ولې تلای راخ کلا ورته د نبی عليه السلام پاکه تلای دا په دې باتنه کې نه خبرې لورول تاوي دا د نبی عليه السلام پاکه تلای دا په دې باتنه پو یاو مو هغه په روغه کې هغه یا صاحب تر راغه نبی عليه السلام له ګیره نیولا بنا ټکو هر د مغیر رضی الله تعالی او ترو هر د مغیر رضی الله تعالی او د نړۍ نو لید هغه نبی عليه السلام دې ګیره نو او دال دنه چر اوه او استاو یو لره کا پلیت لاس در نبی علیہ السلام د ګرینا او د توري پا کاټه ول د لاس زاس ته دا سیو قاتل هغه جانګي خورا چوله او توره لاس کې واه وته ز تا په سر خو زمو موسم دشمنای دي هر دې موږ نیره او دا پلیت لاس ول نبی علیہ السلام کې لانو وړي د نبی علیہ السلام کې لري کافر لاز وروره مینات کئ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی چهغه کار ولز لات فرض ساته لری کلا لاز درن بی السلام د گیرنه نبی علیہ السلام ور خیر ده ابو بکر د زما مینات کئ هغه وی نبی علیہ السلام د گیرنهونی و ها پلاران رونا فلوان دائی بیا قردانول فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دیو اے واجے وائی لائی اومن وادکو محتاج گناہ پیلے ولدی و اننا سے حجمائینا تراغی تازو کامل ایمان والا نشکے ترسو ځوړتاز په دا ځان نه د دا مور په لابلان نه په ولوان نه دی مم محبوب مینا د پیغمبر سره بلار چان نه زیاته کی ځانبه اور سره ډیر مینا کی ځانبه سره مینا زیاته کی او ميه تول له من غنزو چوالد دای دا دا دا تاسا سنا دغا کا سان دوی ظالمان و وقبلارنس تاسو زمسان تاسو رونه تاسو بېویان تاسو تبر تاسو او ماډونس تاسو چې ګډلي تاسو رینا یو طرف ته موها یو تسب ته موها وتجارتون تا شونک ساده او تجارت چرګید کوټوالیدا نه چره کوم دای سره بایکاټ ګرمبدا سامان بچا هر څو اومه سايې نو ترداو نه او ساينه چخوکني يا ويلا داتا سوت محبوب لګيا الله او دا پیغمبر د دين نه او د زيارت په لارو دا الله کې نو انتظار کوي تر دې pore چ رات لمو کې الله په ځابان دفن طرف نه عذاب بدر باد دی راشي دا لیاز مکو چ کاروبار بخراب شي دا ل اعظم کو تجارت بخراب خراب شي دا ل اعظم کو ها چهره دای برا نه پات شي والله اولاد القمل واسطین الله توفیق نو ورګی قوم واسه کانوتا لغن سرقوم الله بی با فی موادنا کثیرا اب یکم شوال اتم کان د هجرات چګانو مؤمنانو د احتر او بوس کړي د رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله عنه حوالځین چا ډیر تیر اندازو او په جنگ کې ډیر ټکړو نبی عليه السلام د ایراده چغې پسیزو او د طائف طرف ته وسیدل دوه لږه صحابه داروام شو در نبی علیہ السلام سره حوار ځل اغي خپل کی جرګاو کړه چې سبا ته نو وړي ځم جوړ نو غای په مشوره کې دا وې چې ایمان کو نراړو او کده را سره جنگ کوي نو جنگ وکړو او ځان له یو مشر جوړک چالو ځوان ځلمې سړیو هغه لمشر کو او فیصله راځي ځان بګاو او که سړی ټول قاتل شنو خزه به ځان کوي او تسلمي ونه زموږه روبه ختم شي راغې کې او مشر سړیو بډا چا د ورځې سو کالو تلاغم راسيدل و اکور کور پروتو هغه راځي دی واپس لال نو د تاپو څخه سبې سنا وګړه ور دی فلانې هم ځان سلام دا چې جنگ وګاو نارو ته فی سلام خو نکړه جنگ فائدامند نه نقصان دی وځي وېساله کړه دا نو اوس ما بچا کیږي نه کم ځړې چې رغبله فیصلې مې بچا کیږي هغه بیا ماتې خوري واپس کېږي بنا اوس ته کړه دا اوس ودريږي دا نه جوړ خبره کې په څه ته ما پی ما پی ما پی بیا بیا به وډاړې خبره کاوه چې صحیح خبره دې کړي او غالا ته دې نډي دا ویبیا با واپس که گئی اوس یو کار به کوئی یو با جنگ د دشمن په مرزای نه کوئی پا خبلا مرزای با کوئی چه غم سوا جاگی جنگ کئی نتازو کوشش کوئی چه زن جنگ او ساتی پا خبلا مرزای بیاملاو کوئی دوین دا چې جنگ با دی دشمن پا زمکا کوئی بلز مگی تا بجنګ نه راډی دا دو خبره وتا وکړې او زموږ جنگ پر دو ملکو نو ته وډې شي کله په عراق کې ده او کله افغانستان کې ده او داخه خبره ده ځان دې نوم ساتو او جنگ دې بلب مرزا نه کې دنیر وختې جوړه کړی نو تا و نکو ځنګ نه کو ځنګ به خپل کو او دا د پاکستان کمال دی هڅه د بلب مرځه نه کوي بخپل مرځه به کوي نه بخپل مرځه به کوي رسول الله صلی و سلم صحابه د روان شو زه یو علاج لټلوم ګرمه دیوال سوري ته درې یا ورابی علاق راقی غو مدری در. نو من گابشم لگو. ما ورطاوی علاق انتا من این. تدکم زائی. وی خاندنوی من حوازن. حوازن نو حوازنو نیمان. نو حوازنو سرا جنگ شروع شو, شو. او لیر تیر اندازو. چا غی غشی شروع کرل. نو سابق وار نبی علیہ السلام بس بین اصف باندے سورو او میدان کیو ولاړو او نبی علیہ السلام باوے انا نبی اللہ کذب انا ابنو عبد المطالب زب پیغمبر ما در حجن پیغمبر نیمہ انا ابنو عبد المطالب او زرداد المطالب د خاندان نیمہ وے یرا قومیت ما دا غوندار دي نویا نرمو درمو تو قومیت او یودے عصبیت د دواړو کې فرق دی ها قومیت د خپل قوم خیرخواهی او داغي بدری بیانول عصبیت چې خپل خوایته بل بد نو نبی علیہ السلام ما کې دو صفه او دا کړي یو پیغمبرې ما او دوی هم بیا د قوم نوم او اوچاته ما زګا قومي سړی چې نو هغه د بوزدلای کار نه کوي قومي سړی د بغیرتای کار نه کوي خاندانی سړی زګي وي انان نو یو لا کاځبو اناب نو اول مطلوبو ز پیغمبرې ما درود زم پیغمبرې ما زاده عبدالمطلب ده خاندان نه نبی علیہ السلام نر ساړو او نرانی فوغو زګر ده صحاب رضی الله تعالی نو ډیر ختی ر اندازو Sardar Khor kawe alai ghushira dai sath lawar او aw amarade sath ghush او taru aw 1000 ghushi chaluniu یا اون خطانو تلے ایک آزار کاردو چی پکلاشا کب وی انش پیلا ایو چوی اوارا دسانتا بیگی ایرمی آئیوار غلامن حضور فادیدو کبی ابی و امی اولا اولا و بادرننگی آدھیا زمان قربان چی تا جانگ با اخیواتوی اولا او سر دار وخت نن اړ نوې دي الله او ماده قومي په نوم لایا لغون په ګټو ویښتاوي الله د ما قوم ته ایدا ګند دایو میولې راځه بلې دی چې ورته ویوله بادره نن یا لیا دا جدا جدا مخي هغه نا پو یو نو لکه الله او ماده قوم ددل زديانو جنگل راولې ورته ولا ارميا یو هغه نام الله فَدَيْتُكَ بِا أَبِي بی وَا أُمِّي غُلَى غُلَى وَبَادَرَنَنْجَا لِيهَا زمان مور اپلار دستان قربان چھی داغنِ مور اپلار قربان اولا او بس بین کچرا داغ بوسفی عالم الحارس ناس دو اَنَنَّا لِيهُ اللَّهَ كَذِبَ اَنَا بُنُو عَبْدُ الْمُطَالِبُ زکایہ و شائر ہوئی اَنَا بُنُو جَلَّا وَا تِلَا وَسَنَا مطاره اوه ما مت تعریفونی زال چاتو خلک اولاد کې کلاچ ز پټ کې د جنگ کې دم بسار بیا بما په جنۍ نن سړې جگونه نه گئی او چې کلا سار لا راجی نو بیا سره داسې کار کوي چې اولاد ته نصیحت بیا کوي او چې چاله توخه ما نبی عليه السلام میدان کی وډاړو لا قدنا راكم الله <سؤال> في موادنا كثيره تحقيق سرايم ذات گلو الله استا صوباي نو ډيرو کي ابو رضون ان کې کلاج تاجوب اوردو تاسو نه زياد علي استا سو نو فائدلار نه ګل استا <سؤال> <سؤال> نو یې چه دې زيادو علي غذا لكم لار بمر حبت او څنګه شو په تاسو باندې ځمکې سره د فرات یا نه بیا وګرځوي تاسو شاکونکی بیا راولې ګلاید مینان په پیرامبر او مؤمنانو را ویلې ګلې لا خاره چې نلید تاسو هغه لا او سزا ورکا که څنګه چې کوفر کړده وذالک جزاء الکافرین وذاس ذات کافرانو یا میرا بانی اکڑا اللہ پست دینا پاگا چاچ خود آودا اللہ او الله دے بخونگی میرا بانا. یا ایو اللذین آمنو انوال مشرکینا نجا سون بیا دفت شو بے کئی یا را دائی خود جماعتونو ترازی مڑا گورا آل خبل دی اتازوار و یا آل خبلہ دا مشرک موانو آل خبلہو دائی امو تشبه حال قبله نکیه عقیده از توحید نیه یا ایوه اللذین آمنوا و مومنانو پیشاکا مشرکان پلیتی فلاک را بلما چه دلو حرامانو نبنی زیگی مجده حرامتا پاس دکال دین چه داده اندینه بعد بدهی مجده حرامتا نراجی اسم مجده حرامتا مشرک نہ بریدی او ده هرن بهاري یو جدا کړی غیر مسلمه نه بار چې غیبه پاغيزي هاي به رحم بشي ترې ده اوسم بندي اشه القران الله دی برحمت الاوليږي جامع مسجد کې بیان کو دو پچ پر اذمانه کې کله مخالف او ناپويو مخالف نو ناپويو موليان را غوhto jo cheh al quran bayan go moliyan ran juma ta da na keda singa juma ta razal cheh al quran no minbar na we we inna al mushriquna najasun fa la agra bal majra al نو آغای بار ادری دل دی جا میمہ جد سردہ کیو زوڑو او دی سردہ بار ڈیرانو میں ہوو بیانتے بڈیرانو کیو درے دی جماعتا و دن نرد دی اجرہ کی بگیا منازرہ کو فلاکرابو مجدلہ رامو بالامی مازا دا دی اسمیلائو شائرو علی خیدر ہاں ادیر مستو دایی سبخانه شیر بانو ادا کسی لکلی دی یوزان اگه چاراوسته و دا گاڑی آده په پا مینباره شیرگرال وی د دا گوانده وی از مینبارنه را گوز که بار بوتا پاگه دیرانه او درو ویستان دا دا ده وی پا مینبار دا مو آیا خلقواتوی دا د دا سمیلا دی خیل درده جی تا پسی با شیرونو ایو وگا باوگی وی کئی دی دغه زو وی اس وی لا لغذر ایګی را دیم نشم منبر ته نه ځدل راو ډیر ماستو سره مد باد راګه اغه رټ کې شعر قران راستو کټولو کې دای ناس تو دی زمیر علی لغذر راګه سره ګیره پرهولوا لګره ګیره غالو ایښو وا که ناس څنګه چې القرآن ته وی وی چې دا ګیره دې مبارک شه کله ګیره وي ولا چې القرآن ما ويسه ويسدا د وځ می پره هو دا تا ته ویو اب بیا ډیر د شری قرآن ډیر تابعدار او بیا ابیا ډیر کلاکو الله دیوبو امين غ ان يا ايها الذين اینا پاک مشرکونا نا جا سونا بیشاکا مشرکان پلید دی ندینی دیگی ما چه اعرام دا پاستکار دا این چدا او گیاری تاسو تاثل غریبا اینا دا خوارا اینا چیرا بیاما کاروبار چا سره کوو چه ماندار بگی تاثل را اللہ دا خلفردنا که خوغیشی یاکین را اللہ دے پواؤو حکمت و آلا او دعوذ سورت ثانیاً قادراللہ دینا اللہ ی امینو باللہ جنگ گئی آگا سانسرا چگئی مان راڑی پا او نا حرامی آگا چا حرام کر الله اللہ پیغمبر دا اللہ چا اللہ پیغمبر وطا حرام ویدی دی وطنو وی و لا دینو نا دین اللہ حق او دین گئی دین حقا داغه صان نو چورګې شول د کتاب حتاهوتل جزیه تا ایادن تر دې پرې چې ادا کیدل جزیه ټیکس د بل لاص نو هم سایر نو دوی زریلا ټیکس باندې آ غیر مسلمان چې د مسلمان په ملکوسیږي نو باندې جزیه د آ گئی او دا به با بدل کی مسلمان والا آمن ورگڑے دا آغی بینی او دا آغی مال بشاندوینی او دا مال دا مسلمان دی آبا سوک نفری پائی بڑاکا نا چھئی دا مسلمان پا ملک بغیر مسلم وصلہ نسا دی دا اجازت ورطنیش دا دا آغی ایڑا بی لا مستاکل سٹیر جوڑائی زای جوړی ورابوا د نننام مثال نه پاره بلی زغست ده او پای هغه دا طریقا کړی دا چې بغیر د قادیانینا ان دې بلچا زای نه ورګی د پاره چې قادیانان ټول یو زای ترا او چې بده پوه جو وسه لگا مدعباد اغا ٹیم پرنگی زکا سر زفاراللہ الله وارکڑو پلیز او آخ بلا قادی آنے او نو جبا دی پوچھو اسنا ٹیم کا ختمی نو او سید سرگو دی طرف تنظمہ کا په اغسطل شور روکڑا دا او بقیمت باہن دیخو پا گراند قیمت علیہ مسلمانانی پی خرسنے اون دا چل اسرائیل او خپل فلسطین کې زایوني اوسل د مسلمانان نام عبد الغفار خان خپل کتاب کې لګی زم ما ژوند او جات جوهت جزالالم او مال دي مسلمانانو ته وې چې پدایسمه کې مخرزوي صباح ورځ د دې مستقيم سټيټ جوړ کی او مسلمانانو دیتو نه قاتل دل دے اون پر خارسائی دیدہ پارچ زائی مستاکل عظم یا یو غائی دا و بیا مستاکل سٹیٹ جوړ کی سنچ اسرائیل پر آرابوں کې جوړ کرو د دے و دا یا اسرائیل جوڑ کی دا و مستاکل لاغی سٹیٹی ہو گولے غائق برشا قادراللہ دینالحیون باللہ ځنګ کایلا که سانسرا چې ایمان راډی په الله نه برداحرت او نه را میا چرګ دی الله پیغمبر دا الله او دین نه کای دین ریش دا که سانس نه چورګه شلو کتاب تر دې پورې دا کې نه زیاده والله سلام هم ساویرون دوی ویځ لیلا وقالت له هند وزر ابن الله درم ایسا صورت او بده کی اوصاف د علی کتابو درم ایسا صورت او بده کی اوصاف د علی کتابو دات ودیر شمایات پورې بیایي اواله سکه بیان مشرکین او دې دې کی بیان د علی کتابو وقالت لعودو زیرن ابن الله و ایو دیانو زیر زیدہ اللہ دے ای نصارا مسیح زیدہ الله دے ذالک قولن بیا فائم دا ویناد دا دا خبر دا ایدو خلو کہ زیدہ قول اللہ زینا کفر و مشاہ بہت کی ویناد دا ای وی ویناد آکسان قال لهم العلماء ان يفرغون تبادي ديلا الله وكم طرف تواډو لشو اونيو ديا هموليانو پیرانو رب خدای تو احمان جما زهيبر مولاته وي روحان جما دراحيب دا او پیر وي اونيو اللهيا ګر موليانو پیرانو رب او مسي ابن مريم اغه بولویہ د دنیا او ما امر ایله الا له واحد او دایته کومنه شوه ما قامت چې بعد د دکی دا الله یی کیوازه لا اله الا هو نشه اج سر غونګه بغیر د دې الله نا سبحان و ما یشرکونه اس بعد توحید په ونند اله لا اله الا هو بیایس باد توید پہنوان تسبیح سبحانه امم اشری کون پاک دے اللہ دانا چدائی صدار گئی الله اللہ سربل سوک یری دن آید فیونور اللہ اپے افغائیم واری دائی را دکے دے چھ مڑا گرنہ دا اللہ پا کھلو ہندو دن اگر انکار گئی الله دا هر سنا مگر دینا چې پورا کی اخبالا لنا دن کی اگر کبت گرنی کافران و اللہ دیار صلاح رسول بلو دا اس ترغیب ورگئی اتباد پیغمبر صلی الله علیہ وسلم تا دا الله اگر زاد دے چی راوی لگی اخبال پیغمبر پہدا توابتی دید پارا چھا غالیب کی دیل را پا دیدنو نو اگر کباد مشرکان یا یو اللذی نامن و مومنانو انہ کثیرہ منا نا حبار و روحبان یاکینان دیر پیرانو او کثیرہ نے ہوئے لگم نا دیر ازا امیانو پیرانو نا ذګ ګمرا كون غدای کې کنه یا ایو الی نعمو همو مینانو یګین انده د مولیا نو پیرانو اخری ماجو خلق بوا دلو طریقو چلول وته جوړي کله بیاو طریقا او کله بڼه طریقا دا چې لم دې او دا سلوخ دې دا او دا کلی زدا او دا اسقات دایره راو والمؤمنون يغينون لمليانو پیران نا خریمالو ده خلقو دل و دلو ترې بو او باندې خلکو لره ده لاره ده الله د دین ده الله نا د کتاب ده الله نا ولنا یجذون الظعام والفظا اوه کا سان خزانه گئی او سراوس بينا او نه خرج گئی دلاره پلارو ده الله کي زکاتم دینانو ورغئی وبا شرم یا ذابن الیمان زیره ورغئی لا پاسات در جناک یوم یوم علی نار جانم دا نا ور گرم بغریشی په دیوان دی بور جانم کی اور وبلاجو لجی گرم بشی فتو کو بی اجباو نو بشی په دیوان ارخونا ده جباو ما تندی ده ده و ما ارخونا ده ده و ظهورو ما شاکان ده ده ده دلا په دابوار کوله شی هادا ما کنس نملیانو زگو مواردار روگه نشی دا اگه چه تاسو خزانه گلیو زانه لا نو سا کهی سزا دا اگه چه تاسو خزانه گوله این آئی دادا شووره یاگنان شمیر دمیاش دو بنيزا اللہ د رسمی آشتیدی پہلوم دا اللہ کی داگر ازمان چه پیدا کریدی اللہ سمون اوزم که مین آر باتون حرم اوز دینا سرور دیدی اجزتا چگر حجب دی موارم دی زیقایتا دا صلح جلل ذالک دینو القیم او داد دین مضبوطا دن مقیمه چھائی که توحید بیانی دا جہاد بیانی داگه که دا, دا بدنی و دا مالی خبر رئی پائی که الله شاعر اللہ بیسی تیر ایسی تیر او دا دین مضبوطه زیاده مکاوی پده که بزاننو وقادر لمشکینا کافات دریم ظل دعوت سرد القتال في سبیل الله تعالی وقاتل المشرکین کافا وجنی مشرکان نالا ٹول جنگ وجنی مشرکان سرہ ٹول کمائن کم کافا لگا جن جنگ اتاو سرہ گھنڈ وعالم الله اللہ مال متقین یقینا الله یقین اللہ دے سرد الکوہ ځل داسګول کې ما دا غایلي دروازې سره سپرو شه قران په کې کاټا چولیو ماو بت رام گاګړي گرمي واد شه قران کاټ کې ډاډا چاپی کولا هغه زمانہ کې دا دري حدیث او کتابونه نو نو کال کې بله جمعه مدرسې کوښې زره مزبابه کې کوو سهار بشي او درس کو مز نه است ما چاپي مولا ګولا او ظلمي راغه غٹ دي راځي سره او مضبوط اله کو شانس را دانش کولی براماده شو قران سره الله سميلاو کړل شلال څه مرامت لاسه وکړه په فلانه نه لروي يم کنه چې وي ظالم دا ویلو ظالم چې ظلمونه یې کوشي په تاسو باندې ابياب وو توي ظالم ظالم او دا د دې دنه یو خو غلې وو ورته انتظار راځي د قاتینو کبا یو قاتل د په قران او ځخې دي هغه ورسای جوه تا په ازید ولادت نه کور ته انکه او زمون کورو د سره یې څار شو زه په یوځم دي سره غو لن سره یې یار سوچې ده ا رما مخکښ زو از ریچار شو ته قران کور ته لاړ و نو ما ته داس چالو نو مداوله تا د قرآن ولې بیا ما قرآن دلته ولې پخوا نو ما داوله شاللې زوړور سړې له نو ټول سړې شي ما چل بس پرې ما ته هوه که وي مرال د کې دغه ما وردی یو شاگرد دایره اغلو دا ما سره کوله زم ما خوښه ما ته تبوسو کو ما تاغه په پیرځه کولو کې سوي د بلوچستان نی نو زبل کال دوره لرا علما دل دمه قرانوې دورا مې وکړه او دې خوان دې را لراخو مان به دې را ما زرا کول شي شیخ بدروس کو قران مې ازدا کو چلاړ مو وطنتا نو ما دا قران درس شروع کو یا بدمعشابه می کولي هم درس شروع درس می کو يم لا فتو بر سي کافر دے عمر کې روا دي بر مولا فتو زور پس لم ته هوا بنيانو په او غلط لا روان ما بدمعشما را له قران دا گناسه نو قران درس ما پري راي چې خبرګار کوو کوه یې نه مني کې وې جنمن کې د نومای چې ورګه څومره کاردل سره و نو یې ما بدل سي وکړل چې په مې راو ما په دوي چې راځه نو راو مې چا په مې په کا کړا نو یې دې د هغه د په ماله ساده ورواچو توبه می توبه وی دی ولاته و ټاکولي صاحب وکوت نووبه میړه داشته تا نو خا اچانک به ماله بګېډې هیو ما په کونجو كنسته دی ما خا دغه سي بل وی واتو سره همې دغه سي وکړل یو پولیس را باندې خبر شو په ماي چا پاج واچولا یو بس ماته نه ودنګل لوی ناله واغیت میودان کلو ځان مروي سره ټاکيده ما بیراله منباړی تھا په باړه کې دیرا شمره بلا موده باړه کې اومه وینن مشيخ ډېر یې عادت شرو ما چې زم چې وی وی ملاقات اور سره وکم ویځه ملاقات لره لږه غرانې ورطاله غوسه ش را تا دوه ما د اورګا د ځځل کومه زړلړ ما ما واندای و دایوا ما غې ته يره دغه سیواله کته ډېر نره لګده د څه اګرته او ٹھیک ده او کار به غلط کړی کوس وسه کوړ ته ته راغې ما ته وی وره غلط صبر وکړه تاسو یې سړې شي ها په پلاله به یې لګې شي زړه زما اندې چا راټلا ها چې چا دې یا راټلا نو چې قرآن دوی د اچایم په خاطر نو اب بیر بابا یو وازینو کتاور سره یو ځای وځو شیر قران یو غمل بنل غد کو پاتشه يروي دور کې سره غل ا شیر قران زوري غد و توي درځه ما یو ساعت بعد شیر قران راغې ما چاي واچولا شیر قران دوی ظالمانو داسې کول ته مدای وی وی صبر کړو نه يخي ما ايتي يخي کومه ساړه دنه چې قران راځوي نو تما کم کوم وجه نه وینیا کومې ټولو تا کړو او بیا چې قران نه کښ بیا ور سره جاب ما بولل وو ا څه کا نه و فات شه زه ابل کانتلې ما بوډا وډېر نو لړم ښار شو ماته چلل نو اګه سي دراني ما وتوی څنګه اوس غوسم رازکه په پټه دا کی پروتي دا يرای چاتکه ټوپکه دا غې د لاندې پروتو ها غوسم راز غېبی دا بلاتیا نه ځي نظامي دلوي دې خو زه پور دی لره اوسم ما بیا ځان لایو ځکه کورو هیږي دی راو قاتل المزریکین کافه کما یقاتلونکم کافه ها قادل المجرقینا کافا کمایو قادلنا کم کافا وعلمو ان اللہ مال متقین الله اشای یکینا اللہ دے سر المتاقیانو اللہ دے متاقیانو امداد کئیو انما ان نسیو زیادتن فی الکفر پیشاکار اس توالی دمیاشتو دا زیادت دے پکار دے کفر کے زکا دا غی عادتو څه دشمن به راګیرګو ام عاشورې اورم بارال نو بیا به ویار اوس کې دی واکه مم جاننه کو غدېرا نخلاسي خير د دامیاشته برستو کو هغه نور وره مخ کیبو لګ جروجاګي ګرمۍ راشي ا دیو ير دی ګرمای کې بیننې سما ا بیا به جم کې ونی سما ا دې ته ما شوکر شوکر دا ستابو غو کمای یی زلنده بازار وای زنا جوړه لکه سنا جوړه زم ما شوګر دے شوګر ستازی توب ګرو دیل نسی ځان دې با نا کتلہ او واغ ای چته نیولل نسی نو خنی ولل وشی خګر زی با فمن دی وای خرم کا دای بکای ما شوګر دے زالو به الینا کافرو دا بیماری آغا بی مارای که رو جا ماف دا چه آغت شي لیشه دانتا زانه بانا کورا بسه غلو بی اللہ دین کفر و بمراکی با دیبان دیا کسان چه کفر اکڑده رواگ دیلارا یاو کالا و حرام دیلارا بل کالا دید پارا چه برا برگیده ایش میرد آغا چه حرام روغا گئی آ چرام بریدی الله زوینا لوم سو ها مالم خي سګله شو دي د باد امر القوم الظالمين الله توفيق دو ور گئی قوم ظالمان او تا والله اولاد القوم الظالمين الله توفيق دو گئی قوم ظالمان تا يا اي الذين امنوا دوی سي ختم کړی ایسا کی دا و بیانو او والا یې ځکه د مشرکین بیان او دا غي تقسیم دما ایساگر اړلیک ته بیان او دا غي صفات خودلو او درې مېسا شروع کایم یا ایوه ذین نامم نن ناټی له کوټه کې ځای لایې ارض و تمهنا و لانا و ما ما متاو هيا دغه بلا حل دلا پرې دي نن تا ضرور راځي د خدای په مازه و و يسن د قورنا يقم لا تدور الله ولا كل شي قدير الا كان رسول فقدر الله اذا جود الذين تقروا يسمى بما بال يقول له صاحبه الا ان ضمن الله معذ فانذر المرتقي و عليه وجود لما را وجل قد ما الذين تقروا كلمه الله يرعيا ور فوبذل لله اذا اكو کارولان کو ګیاو کوم تعالو لوکانار متریو سمقاز دلته او کولاتی ماوته طارې جو قطلا ته یې کولا بیلایه ته طوانا نارم جنالو اپ الله یا رب نم لکاليبو الله ورکی با دې ترو حتاه ته ینن کله چې سونو تعالی رب ابيب و صبا قل <تصفيق> لا <تصفيق> وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قوما را و صالحين وراملنا يا والمدقرون وما ذكروا بما ذكر قال النبي صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله وحكم ينهى إلا المؤمنين ألا يعذب قوم من يحادي الله ورسوله أن لهم عذاب فظيع يا أيها یا دغوان دورتل را لای سورۃ النور په اوه ماته کولوبه اوستاز ان الله وجمعا په داو و هو غارغونا فیطات المقارنه جنو و ما هايت رفیعه حسب ما له الله و رضاب الکریم وَاَذَكَرْتُكُمْ فَاَذَكَرْتُكُمْ وَصَبَّتُكُمْ قلنا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله يرحمه الله إن الله غفور حليم وعد الله المؤمنين جنات النعيم تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابديا وذكر الله اكبر الله هو العظيم يا <تصفيق> نبي اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّنَا يَا مَلِكَ الْعَظِيمِ يَا رَبَّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مزدین ځان هر د مې او دا د هغې زمایات نه شروع کړي تر یو دا بیاي او په کې احوان د منافقینو او دا درش بيته صفات بیانای منافقان خلکو جړای ځان تا وی مومنان او د مؤمنانو جوړي غوسو نه مؤمنان امشاع د دشمنانو ولاسا ندي خراب شوی ترسو جاي کې اندرونی منافقان نه پیدا شوی کله چې اندرونی منافقان پیدا شي روزا وی دا دی مومنانو تبیا نقصان رسی سلطان ټېبو شهید رحمت الله عليه ټېبو سلطان انګريزانو خپل تابعدار ګرځو نو هغه وتا نتا بيدار کېدو هغه وتا وی چې زم سمارې او ساده ګړې د سلو کالو د ژوند نه به ایو ارګای زموند د لار د بجوان ته رې نوآبی او اوی ستال د لار د جوان نته هروم د لار د میر او مل مل دا جعفر او پیدا کړل اندرونی وته پیدا کړل او هغه سره بیا دا عاموکو چاې بیا وو جنا کیس او سزاګانی ولور کړی همیشه مسلمان هغه د دشمن د لاسه دور نه توانی شوې سورچه هغه د خپل مسلمان د لاسه چ اندرونی کسانو ته پیدا شي هغه اندرونی کسان فساد شروع کی اروا شروع کی داوی د ودی نه غوی تباشي او فساد او ته شروع شي آخیری دا مغل و بادشاہ، بادرشاد زفر، چائے کالہو نیو انگریزانو، او گرفتاری که، او بیائی پجین که واچو، سزاگانیو، ورکولی، نو آغا پارا زمانہ کی فریاد کڑیو، آغا میلیو دو گز زمین بی نی ملی کوئی آرنے، کتنا دمن نصیب ظفر دفن کې لیه دوګل زمين بین ملی کوې ارمه سورا بعد او ظفر چې دوګل زمګاو ما طبيع په خپل کوشا کې ملاو نه شواب بیا ان انګريزان او په کې راج کې اچولیو یاداسې چدار کلا تاج کوشي کې دا لو خلق راغلے ہو و اندرونی ہو تا او داغی دو جنے فساد جوڑکا او آغا بیا آغا گراج کی وپروتو فریاد بے گو او ما غزائی کی مرشو داغب بچی علان کا او داغی سرونے والا پا مجمع کی راڑل چکلے اغلا مجمع کی اغا سرونے راڑل او آغا آغی تو اغه واخ گیوم اشعار ویلیو هچ کاله د بچو سرونه و ناراعل اغه واه د مجمع کې پیش کړل داز زرمونه د داخ اندرونی خلکو د لا تش وی شعر قران بقیا د آثار من الحیات المسار کی نکلي چاوال رفقا وتلام زای او بابی خود نو آغاوی همیشہ جماعت دا اندرونی خلقو دلاثا تبا کی گی چه ناکارا مرگری پا جماعت کے را دن نشی مرگری نیو یی دا بلچا علا اکار او آغای اندرونی فساد شروع کی نو جماعت روان کی نو چه او خیار خلقی آئی فورن اگا فتنہ اونیوی اگا خلق باہر جماعت محفوظ پاتی شی او چې کما کلا نه پوئی غاوې سره اتفاق وکړ دې اتفاق نور رمزیات کی قربانی شو جوړ شي لبيه السلام چې کلم مدنی مونورې ته هجرات وکړو نو په مدینه کې خلکو اتفاق کړو چې زاند او سردار جوړو او مشر جوړو عبد الله بن ابي بن سالولو خيارو وېده و زمنګر سرداري اې تا جوړو او دل راهو کې نبی عليه السلام مدینه ته تشریف وړو نو هغه باندې تمام جماعات پوښي وکی او ځبه سردار ایمان نبی عليه السلام چې مدینه ته لا دار حیثیت ختم شو نو هغه وی چې دا جماع حیثیت وخت د وجه ختم دي که دې ته مخه لړګم جماع حیثیت به بیا جوړ شي نو آگا آرام شا چو گیا آگا کمکن نو خیارو نو آگا دعو کرلو نبی اسلام مقابله نکولا زان امتی که او پدی او امتی که دو که روانے کو ده نبی اسلام خلاف لمسون کو خلقی واتا لمسون نو کلا بیوی دے زمنګا په لیاز نه گئی او ځان دې چمچه پیدا کړی کله وی په ویز سنقاتو کې نقصان گئی خلک دل زمنګ پاره ور کی هغه دې وخوري کله و ربي عليه السلام په بیبيانو ته مت لاغو چې بدنامي ګوز레 وګړه داسې ده او داسې چې خلک ته نه بدل شي کله چې نبی عليه السلام کار نوغبه به خلق منی کول مزه یو هر سارا مارګرتی امر گوای کجاب مارګرتی امر بولا نوغبه پچا کول او چې نبی عليه السلام به سو مخالف نوغبه خپلول نوغری لپاره به کله جماعت بنوم ورچا جوړول نا کله یوا کله بنا قادیاںانو به مسلمانانو کې دنه یو ډاله جوړ کړا ڈیو پارا چکاغی جدائی نو بیا خوروانی نشی کولی نو ماغا محمد بل محمدو کردو چه دا محمد رلال اللہ و محمد رسول الله وی محمد مراد مرداغ و محمد خوادیانی دی. علی دا قرآن منی قرآن منو نو قرآن کم دای دا منی و دا یری دا خرګی دې دا بار جاندرو نی فساد کوي دا پار دور کې په مسلمانانو کې دا څلک پیدا کیږي او غي به مونږ دکيو دکيو او کوي وروانه نو قران د منافقانو غंड سی ودو نه بیا نه شدا سی ودو جانا دا چې چا کې دینو دا منافق دي نو دا هر دور سره د قران کدرن نا پینزس آو کالا مخیوگا زرکالا مخیوگا او که پینزس آو آزرکالا رستو مین نوچه دا صفت تواهی سوچ منافقی نو اگبو یاد کرن تا بایسو بنای یاد کرن و اگبو یاد کرن او چه دتا معلومی نو دے بایفلا یاد کرن تا بایسو بنای یاد کرن یا ایو اللذین آمنو آمنوا تذکو ی زایری وی ایمان راوړو کانا ځان مومن حسابو یا ایو الذین آمنوا هم مناډو مالګ میلاک تلګون سبیل الله سدی تاسو لرا کلا چې وی لشت تاسو ازہی بلال الله کیه ایسا قد ملل عہد نو دره تا اول صفات اول سے بعد منافق لا سستی اس حاګال دوملال ال درن شیدا سوزم کیتا منافق چذرت تو را د جماعت کار دے د دین کار دے نو د یو یار زو کول التی گونه اول سستی بنیادی سستی یو دیم ارادید مل دنیا مل الاخرہ آیا خوشحالشو ای تاسو پایش د دنیا بانده سواب د نه دیم زیبا تا منافق با د دنیا پایش بانده دل خوشحالیو د آخرت سواب تا بی ڈاڈن لگی د آخرت سواب بی مقصود نی مقصود بی د دنیا پیسې او دولتی فما بطاول حیات د دنیا فی آخرت دل لا قلیلو نو ندا سکت دنیا پو مقابلت آخرت کی مگر لگا اللہ تنفی روک تاس اللہ سزا بدر کی تاس اللہ دردنا کا او بدل گوارا ولی او قوم بغیرس تاسو نا شتاسو بات لا تضرو شئی آ ذران شئی رسول تاتو اللہ تایش شئی او نن نو ده پار شيبان کوذرات الله الا تاسو انده دغه کېد دي پیغمبر نو پتا یې رحم دات کړه دا الله کلا چو کدل کافران ثانیا دې او د دویم د دعو دویم د دعو یو هر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنو عدو ابن نبی علیہ السلام ایدھر مافی الغار ایک کلاچ ودی دوار پا غار کی کلاچ وی اخبر مرگریتا مخفق گے گا یکینا اللہ زمان سر دے اندہ اللہ میت خانسا فاندھر اللہ سکینا دوالین ورہو لے گا اللہ اکمینان پا رب دو او موږ سوديګر درا په لختګر ګوډي باندې چې تاسو نن لیدا غيلا چا کون تر را لای جاله وا څو نا جنا ورا كلا وجانا ګریم دللینا غفار وسفنا حکم داګه سانو چې کفر کړه او لاندې او حکم دا لا وندا چاتو او اللہ دے غالب اکمت و آلہ ان ویروغی فافوں سے کالا ترغیب الالغتال زیدہ زوغی فافوں سے کالا مفسرین تقریباً لص مانے کئی زاد المصیر کے علامہ نجوزیم گنے مانے کڑی ان ویروغی فافوں سے کالا زیدہ قسم کے یا که بڑا گانی او که زوانانا یا زیت آسو که سپگی اے کدرانا یعنی سوارا او که پیدل یا زیت آسو که خوشانی او که خفا یا زیت آسو که مالداری او که غربانانا یا زیت آسو که بی اولاد ای او که دا اولاد والا یا زید تاسو کو سامان سره یوګ به سامان یا زید تاسو کو کارو الیک به کارا یا زید تاسو کو سفګې یوګ دران یا زید تاسو کو واد کړی یوګ به واد دې ټول شامل دي نه په حالت کې پهجا لوبیا معم جیادو غ پهله ګړ د مانو کړوزانو پهلاردار لا کې داې شید تازو د و تا دپاره ک تاسوپېږ لاکان غریبه و سفررن کاسیدن لته به کا, کا دریمفته ک چر د سامانزد او سفر درمیان. نو دیو ساته بيداجی کډه وا یانس مطلب کپر نارم کی دې ستا اتا سره ده څالو رل ولا گینداو د تله مشکا لیکن زاخ شړې په دیو باندې سفر ده الله بدهږي ک سختې مقارایشی د سفر او اخراجي بیا دې سسس کیږي چې جوړ نیمه ګډه می خرابه پین زما وڅه اړ لې ګونا بالله زردې چ قسم نو بخوري دی په الله قسمه ګا توه نو سې دې نو مونږه او تیه تاسو سره هغه قسم بخوري شپګم یو لې ګونا نو زما خپل ځانو نو ځان دشمن دي والله يا لم ان هم الله به دې دې درو جنو ټول مرباده درو وي د دخبلو خبرو رد بخبلا کئی دارو جنو افا اللہ و آنکا افا قرداء اللہ تانا یا تابان دی اللہ دو بجرم ندیکھے لما عزیم تعالیم ولید اجازت کو دیتا نگا دی با اجازت غاڑی جی من لا اجازت راکم انگتلین نشون مورکو لا اجازت پری چکم معلوم شی حتی دبین لگ اللذین صدقوت عالم القاذبینم له باراج سرګم سي تا تا څنګه څنګه یو رښتيني او سرګم چي تا درو جنا لا ست دي نو گل الذين يؤمنون بالله اجازهت باندې وادي تا څنګه ایمان را دي په الله په ظاهرت چه جهادږي په لا ګور معلوم ګرلون زانو الله له پويا بوت مخيانو باندې اِنَّا مَا اَسْتَاذِنُو کَنْ لَذِينَ لَا اُمِنَ بِاللَّهِ وَلِيَ وَلِيَ وَمِنَ آخِرَ عَتَمْ صِفَاتَ اجازت قواری ستانا کسان چگئی امان راڑی پا اللہ پروند پرخت پراخت امتحان چھتا امتحان ہو اخراشی دے جما جیمال اجازت راکی اللہ انتا ضرورت دی و زمان کور کې بیماری ده نا وَرْتَابَتْ قُلُوبُمْ شَكْئِ اللَّهِ د ده تولو مرشاکیو شیره دیو ما تخنو د دیو ما تخنو کوری وَرْتَابَتْ قُلُوبُمْ فَوْوِرَ بِهِمِّيَ درد دون لَسَمَا دای دیبا شاکت دای اللا شاکت دای رس درد شاکت زیادی دای زیات کم کرا تبا دا منافق سیبتونه دای دای منگا یاد کو کرا ولاوراد لګروجا لا عبد لو ودتان کتیاره گډوې د واتلو نو تیارې گدای راځه ګلېو د واتو تیارې وګلې د پار تیارې ولا لیکن بغ ګنی الله پورته کیدل زایو ان سماذاب الله د کول باد ګړی نه اجتی گی نا دے با د لنا پاسی مقام نگر ٹک دے برست رز زلی لکی گی دو لسم فصابتا امنو کینون دای لرا وقیلا قدوم حل قائدینا بیوکینای سردنا استونا لاؤ خراجو فیکم کچھلتا و تلوی دا اتعاسو که ما زادو کم اللہ خبالا دیار لسم زفت نبهو زیارت کړو کې تاسو کې ما ګر شر او فساد کدی در سره نو کدی لار سره جلسی لارغه نو شر او فساد کدی لار سره ته ما لارغه نو شر او فساد کدی لار ګنو خو دراغه نو شر او فساد بس کار اشاره و ولا ذو چلا لا ګم سوار لسم او خبره چوغلي به ميان ستا څوکي ياو خبره بلاو دي بل با بلاو دي چوغلي مار देवा چوغلي کي ياو يو تلم سي بل بل تا پيل لا سب يمونا غمل فينا لداي تا صراف صاد فساد ور لاټاي جنغونه وللا جوناي پچاو دي اختا کوي شمارسم وفيكم سماون او تاسو کې یا سوسان دې دې لپاره زالې یا سوسان ساتري و الله عليم من الظالمين لا دې په زالمانو لغل تغاور فتنه تمين قبل والسما تا کې سره له ټوله د فساد په خوا د په خوا کارو د فساد تاریخ وګورا چې کم زائده تلې نو فساد به پیدا کړی خاله به په یو بل چولیو اتل سمه وکنابو لا ګلو مورای انتظار کړه تابا د هوا دسو ته په خوانه باندې تمه شي هر دلته کومه مساله جوړیږي دیبا کله موصيبه تخته کیږي دیبا کله ها ته یا لاګو تر دې بوړې وظار امر الله ظاهر شوکم حکومت الله د دې بار کی وهم کاریونه او دې باد ګرني زور زاگ لرا و مې ميا ګلو ځانلی او باد دې نه انسو دي چوای اجازه ته کما تا په رد تکلیف کې دې وای ماته اجازه ته کای دې ور پستا کې نه وی دې او شنم ولات دني ما بغانګه ما چویو ضربدارت ہوئی ایر امام مصیبت کے ماچو ماندان سرمو بی آیا زگاٹتو کو صبر کے اوزدو کو پر پر پر پر سمم پیدا دی ہاں امامو بی آئی گنی نوز سبر نشم کو لے اپا کہنا تیسوں نہیں گئو وَلَا تَحْنِيَا لَا فِلْفِتْنَةِ دِسَقَتُو خبردار پا گنگی دای مور جولی شوی دی رغان گدای ورځی دلی دی وای نه جان نه مال غویتا تم بال او یاکینم جان نه را ګرون گد کافرانو الله هندس که حسراتم تسوهم یوشتم سیفات ګور ازی داتافتہ خوشالی خف گئی لرا یوشتم سیفات کتا د خوشالی ورزین خف گئی لرا ستاب خوش آل آئی با دے خاف دا دل دا پیسی چھتاوی یرانو دا اوٹل والا چھتاو یرانو دا بنگل والا چھتاو یرانو اوس کو آئی با کفاب ما او سم جوڑ شو وائن تو سیفگا آسانا تم تصوم گورا سییتا تا خوش آلینو که فکی دیلارا وائن تو سیفگا مصیبت ونا گورا سییتا تا مصیبت وایدئ عقد خزام رنا من قبلو تا کیسرا مال ګړمنګا په قبلې رایبان نه مخکي ويتولون فرعهم دوښتم صفات واردئ دئ دئ خوشاله خوشاله کیږي کته تهګري فرسي نه خوشاله یا ناشکر دې وګوروي مونږ وی ما كتب الله وان رزیمه دغه را چې الله موږ له مقرر کړی دی دا الله ما وین او په الله باندې ځان دی اوس باندې مؤمنان ولال تر رب ذنبنا ور دوا تا سو انتظار لګوي په مون باندې مگر دی یو دو خوشاله سمارتا گو جهان دی باد چې نو غازيان هر دم غیرام جرنیل کفار بنا الاه دا روسه نانو نہ درب وسو ګومګا انتظار کو بتاسو چوراسی تاسو الله بازاب سره د خپل طرف نه یا زمون پلار سونو یا بدربا دغه سي عذاب را لوي نه بدی کی یا زمون دلا سره کوري فتره بزوه امه اقومو ترابیسونه نه انتظار که امانه تاثره اید انتظار که انگونا قولان فکو توانه و کارها دروشتم صفته وارتوه ای خرد که ایتازو که خوخ اونیو که بزوره لنیو من کنو قبول بندش استاسونا مال بلگه او فایده بانه که ان نا غم غن دم کومن فاسقین صلی علیستم سیفار یای تا سو کوم فاسقان و ما مناه و من تم برا منو نفقاتهم ادر یمنا غری دای دار ماګان دې خبرې ځای کفر کړه په الله پیغمبر دا الله باندې ظاهري غزان ته مؤمن وای وای دې کافر دې ولا يعذ من صلاه الا اللهم کو صلاه بل صفات را دین کار دا صلات مز دې کارو اللوه وونکو سلامګر وی دې سست د دین بګار کې واده ټول منسوس دي گئیو چې دا تا جماعت کار واي دیونی وسګر د جماعت تنظیم تا شورا تا میټنګ دا اجلاس تا د جماعت ফান্ড تا او جکاله د غټه نو ډیر مال نه دی بیا ولا ین فی ہونا الا همکاری ہونا بل سیفاتا دشتم ولا ین فی ہونا الا همکاری ہونا دای نه خرج گئی مال مگر دای باد ګړون کیه غلا مال ور په دین باندې لگے یو د نور نابالی ور دی د زمنګای ټولنیز سره د کو توصف دی اجتماع فاند پاتې ا د سراي دی ملمانو د دار زيوور ټوله خرچا هغه ما پزان راوسته وا ا بیا هم قرضې دا فاند واه ته پاتې نه بنه گئی ا ا ولا یغونه الا هم کارونه ولاد او جراج نه هر یو بستې تخې چی ولاد او جګا تا جوګو نو وای تا لادې ماډونا نه د اولاد بهشکه اراده کوي الله چې سزا ورکړي له رب دې په ژوند دنیا کې وتزق انفسهم او بزي سړوند دایو وهم کافرونو دوی وی کافرانو کته وای مال دې اولاد دې دغه اولاد به تغمی دغه مال به تغمی اپ کوفر کی به مری و یاعلبونا بیل انهم لامین کوم یوکم دی شمسی فاتو قسم مناغری دی با انهم لامین کوم چې د استاسونه دی دی به قسم به غلای چې اصل شاه دی زما شاد زما دی انهم لامین کوم او ما ما من کوم او ندی استاسونا ولاگنم کوم یفرق لګندایا کوم دی بلتون راوستوم کی دایبل صفات دای شاهدینه بلتون راولی جماعت ټکړی کای نشی کولای لا یاجی دون ملجان یو دیر شم صفات کوم می دای زائد پنا یاو غار یا سروند لَوَا لَوِلَيْ وَهُمْ يَجْمَعُونُ وَهُدِيَهِ تَارْدِيَ خِكِرَا خُنْدِدُونَ كِي دیکھو منافق ده زایشتنا کئی منافق او کچارتا زای اموند نبی آخیل امند اوئی یا روئی داد آغا مرگره مرگره نی ده او منافق ده او بل زای اونا سوریک ده غارک ده نوحید زان رسو. زان لے مرگ، ما زائکو تو در پنایای مرگر ای ندر پتا مولای گی جارتا لوی اجیدونا مل جاناوما غاراتناو مدخلانا لواللوی لے و اوم یجماعون بے گای او تان راتوی جی بلانے وی چیز در زمنو زیزا در و علم زان سرم احقوالی رانو والی بیلکل رانو والی ایدی چی چانسر ما خواتی رانو والی لا رياد دونه ما ما جان مغاره تنو مدخلان لا وللاوي له وهم يجمعهم و من ما يرمز كافي صدقات هذو دير شمزي فات اماگره مخلص ته اگر بيج بلانه ما ته ويچه ما بو যাও زز ممافي مامال و من ما يرمز كافي صدقات هذو دير شمزي فات جے هبلایو تاوانې بوويش صدقاتوکې دوه ډېر سم سیوا ته دی بوې ها دا وګوره په نور صدقات خلکو ګول په وړاندې اډيو خلکو ګول دغه وړاندې اډيو مونږ لپاره کېندا کيو مونږ ته دي شاپو کيو مونږ ته ست ست صحیح ځم سره او مينو مې ان مې لوګا به صدقات باز دینه سو دی چیر ځان لګې و تا باندې بوويش صدقاتوکې در شم صفت. فا اینو آدو منه رضو. که ورگشی دا الاد دینا, دینا نو دیر خوش آلشی. بیا رضوی. ها اینو آدو منه رضو. که ورگشی نو دیر خوش آلوی. و ایل آمی آتو منه سنو در شم صفت. که ورگشی دینا ازاهمی اس خادون. نو نازابه دغه صحیح دفنه زګونه غورځیه ها ولا ان عمره او ګلای خوشاله شبابې پا چورګنې د لاله الله پیغمبر د الله چې جوړه جامې د الله د دا پیسې د الله د رګړې دا نه ځه ته ها ولا ان عمره ماطه الله رسولو چاره دایو کو شاده شو په اج ورکړل د لرا الله پیغمبر د الله وقالو سبحان الله اوی له دایې چې کاږي موږ لرا الله زړه چې راوګي موږ د الله د خپل فذ الله او رسول او پیغمبر د الله د مالک نعمتا ان الله راغون موږ الله ته مينه کوو تمام گا اللہ د دن کیو انما صدقاد للفقراء بشکر صدقاد صدقاد فرضیا د پارا د غریبانو مسکینانو دیوال عاملین او د پارا درهوندون کو بدی باتیں عمل کو کو چاګید دي تنظیمات کایو ور موالافتی قلوبهما او د باردا چې مای د لسونو دا اسلام ته او فیر رقاب او پزادلونو سټونو کې چې خلکو سټونه د ګنا ما نه آزادې د قرضو نه آزادې والغامرینا قرضداري او بلاردا الله کی وبني سبیلیا وبمسافرو فریضه من الله مقرته از طرف الله نه او الله دی په حکمت اعلی وامنوملله ل دونونه نه بیا او بعضې د کسان چې تلی وررگئ پیغام برته وونه اودونو پ شسیفاته وای د اووری دونکې منږدارې خبرې دی مړه و دوری خیر د یار سووایهلودوننو خیر الله کوواي دونکې دخې خبره ایمان راڈی پا اللہ تصدیق کئی ده مومنانو اور احمد دے ده پا دا کسانو ایمان را ایمان راوڑے دستا سنا او کسان چہی تکلیف ورگئی پیغمبر دا الله تا لاؤم اذابن علیم داید دا دے دا دا عذاب دردناک چھ پیغمبر دا الله دے تکلیف ورہ سو اللہ بولا عذاب ورکی یغلبونا باللہ لگم لی اردو گوم شفاق درشم صفات. قسمونه وری په الله تاسو تا دے تاسو دې بهر چ خوشاله تاسو دیو قسم قسم په خدای زګواره مخلص ما زه اسلام وړو والله ور رسول ا حقوین لو الله به مرډه لایک دلہ ان کان مومنین گوی امی آلم <سؤال> و اعید این بویگی شان داده چاچه خلافو کده اللہ و ده پیغمبر ده اللہ نیاقینند الارده یا مرد جانده ما میشه و ایپ دی که ذالک الخیر الزیم داده رسو عید المنافقون و دیر شم سبت یری ای منافقان چن عزل وشی بدی بانده سورت خبر بگی دیلا پاچه دی بزرونو لَی سَرَی اری ست القرآن وای دیو ییره نن خدا ما یادایو اته دیر شم ولې سازیو ور دوا ټوکی کويو دیو ټوکیو مسخری کوي کاوایا ان الله مغرد ما تحذرن یکنا الله خارګمګه دا چې تاسو په یری ګیندا وینم ولا انسان د موګه تبسګی دی د تا ویونه دا څه خبره کو رفلانی ځای کې وای دا لا بو بین شګم ګنو دوه بزوګیو لوبیم کولی اے بزو رو مړ تا خو مونږ ګب شپ لا بو پایا دنیا الله پورې هوا دنیا الله پورې او ګرن بر تاسو تا څو لا تا زو زرمه پیش کوی څل وختم زیات دا ورته ورونه پیش کوي یره د ما دا مطلب نو یره ما په دینه تیار ما ده سي لا تا زو زرمه پیش کوی قد کفردون بعد ایمانی کوم تاسره تاسو کارد کوفر غناو پس د ایمان مستاسونه کارد کوفر دنيته وي چه ده امیر جماعت خلاب راپیگانڈی کئی خلق لمسی بعد دا ملا گئی ندا کارد کو فرده انا وانتو آئی فاتیمین کن کافا کمگا دی سی سی ده جرم ستا سنا نسزا بدا رکوب بلا ایسا ستا یو عمل خونده یو گان خودارکی نده پرتوک دی سوڑی سوڑی راڑا و چار سوڑ دی کاندم خندارا جید انَا وَحَنْتَ ايْفَدِم مِنكُمْ كَافَ گَوْمَ نَارَ دَسِیسَ دَارَ مُسْتَاسُونَ وَسَذَابَ زَرکُ بُلَایْ سَا بَيَانَ مُنْ گَانُ مُجْرِمِینَ وَجَنَا چِذِ دَی مُجْرِمَانَ اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ مُنَافِقَانَ صَدِیا وَمُنَافِقَاتٌ خَزِے بَادِ زَئِ پَیْدَادِ زِ بَادِ زَمَانَ وی نا گئی ده منکار تور امرده بده آت خیلاف وی نا او نانیل معروف درستان ویختم صفات او منا گئی خلک ده معروف نا منا گئی خلق ده دینده کار نا نده بوی کوران دمساوه مکه ناواتاوه مد آکه مرگر تیام کو وی یا بی دونه ای دیاو د خیرنا رسول الله فانس يوم صلوا صلوا يرجع الله كتابو نو پر خدوندای لرا الله ذخر رحمتنا ذلیل او خوار به یا ګرځي پنځه څو وخت ته انان منافقینا اومول فازقون یقینان منافقان دوی دفاع سکان الله المنافقین والمنافقات وا دا کړه یا الله منافق قانون سړو منافقانو خو سره او کافرو سرار ته اور د جهنم می شبوی کې او دا اور په کافي ودی لرا په لاند ګړي دی لرا الله او دایله د عذاب امیشا کل الذین من قبلهم او دی په شان نا گسان دي چې مخې دای نه وو وغه یې صد داینه په ادوار تاکتو زیات داینه په ادوار ته ما ده اولاد نوغه یې سګه واغه صاحب په له باندې نو تاسو سګه والی په له براحو لگا ج سګه سره فهدای سره کسانو چې مخکې داینه په له براحو واغستم کلذي خازو شمک سالو ختم دی وته انو نوتای تاسوب آباسو گی پشاند آکسانو چه غی نونوتی او آباسو گی پخوا اولائی که حب دوتا دا کسان جی برباد دیا مرن دی دنیا و آخرت او دا آکسان ان دی دی داوان یعن اللہ برباد دے کسی اکڑیو میں آگای سامتا قبول ندے انا یاد نبهو الذين من قبلهم ان راغله دغه برداک سانو چ مکی دینو د کوم نو علي سلام دا دیاں نو سمو دیاں نو د کوم ابراهيم د مدن والا و ور دا کلولو شو راغلو ایتام بیا دبدلای نو نو الله چې زیاته کړه وبدایو لیکن او دا ای بزانونو ظالمان و المومنون و او مومنان سڑی او مومنان خزی باز دا اینا دوستان دی دا بازو وینا گئی دا توی دا سونات منه کئی خلق دا شرکاو دا بدات دا وی اقیمونو سلاة دا با, با بندی گئی دا موزا وار گئی او اطاعت گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا دا غسان جي زره چرام به کي بزي باندي الله ان الله عزيز حكيم يقين انه الله ذي غالب حكمت علا واعد الله المؤمنين والمؤمنات واذ كړ يا الله مؤمنان سړو مؤمنان خذ سرا جناتن وجي بها عالند وندان ولي ام شبيبدي با کي او د زائنو پاکو پا جنتونو دا امیش گرائی که بای او رضا ممتیا دا طرف دا اللہ نا دیر علوی ادا او دا اون دا دا کامیابی نویو یایو یا ان نبیو جاہد الگفار والمنافقین وا پیغمبرا جہاد کوا دا کافر و سرا او د منافقین و سرا زدچ دا دور گندہ و خراب خلق دی. وبیا یلا په اونکه کافرو سره بطورا منافقانو سره بجبا ابن کثیر وای دغه نخوایا دغه صفاتونه وایا چار چاته پته چې دغه منافق دی دغه منافق دی ا شبیا چاندې له ورشي ورتوي بټو بیا په دې طرف راند شي و به سر مصیرا بز حضرت دا جانم يَخْلِبُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو وَسَلُوِ اخْتَم صِفَات قَثَامَ خُرِدَي بَا اللَّهَ چِنُدِ وَيَلِي دَئِي تَيَوَي قَثَامَ دَي مَا خُو سُنُدِ وَيَلِي نُو مَا خُو سُنُدِ وَيَلِي وَلَا قَدْ قَالُو کَلِمَةَ الْكُفْرِي اَتْتَى سَلُوِ اخْتَم تَعْقِيخ سَرَا وَحِلِدَا دَي ک پس اسلام د دا اینا زکا من خرجا منتطعا تے وفارق الجماعتا فما دماتا محتتا جاہلیتا نا حدیث کے راضی مسلم کے سوچ جا جماعتا جدا شا دا افیر خلاف اوگا او د مرشا نو بمرد جاہلیت مرشا وَلَا قَدْ قَالُو کَلِمَتَا الْقُفْرِ وګبرو باذ اسلامي او امم بما منالو یو کم بازستم صفاته او که څو ګدهي 파رس ته ونرсел د یعیت دغه قصدا وی رااده کړو چې ممبه تسدس کو همدا کم زوره کو دی وې نکړې شو ومانا ګمو ইলلن اغناهم الله ورزودو من فضله پازستم صفاته او باز نده قلل دائم او اہی دینو که مگر دا غبرا چه مالدار گڑی دیده لا اللہ و پیغمبر دا اللا دخب و الفضل نا اللہ دخب و الفضل نا مالدار گڑی دی. پیغمبروار دا دواغانی گڑی دی. سیوالور رگڑی دی. نو اللہ رقی مالدار گڑی نو دا زائی. نده بود دل دا مال چھتا وو دا و لاتو کم زائی که وو فائیا توبو یا کو خیر اللہم قدائی توبا واسی شیبا لاغورا دی پارا وحییتا واللہ قدائی بیا واری منافقتا بیا شروع کینو حضبوں اللہ وضعبن علیمہ سزا بار کی دیل را اللہ سزا دینا کا دنیا و آخرت کے و مالا و ال او نو وی را پاک زما کوي نسو دو سم نسو بیا به سو گم امداد نکړې شي چې کله راوي نیو و راجين شي لاسو ناراضي نو جلاسو نو بیا په طلي سو به امداد کوي وامل مناد الله يو بنده څو صفات باد دې دینان سودی چې واده ګړې الله سره لانا آتانا من فضليك تاراك منتدخ بالفضل لا مال <سؤال> ديرال <سؤال> راك لانا صدقنا نو خامقا خیرات بگو منگا كتا مون لامال <سؤال> راك نوم بدي خیرات گو ولانا من صالحین او خامقا شوگا منگذنے کانو نا كتا مون لامال <سؤال> راك <سؤال> نوم بخیرات وَلَنَجُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ او خامر شوہ من غنن قانونا فلما تاهم من فضي بحلبي ددير 500 صفات کنا ج ورگ دیلرا الله بحلوبین بہودیو گپای باندي بازخ مؤثر و مفسرین د یو بل نه نقل کړه او نقل در نه غلطی را روانه ده لګای دی کی راضی چمړه قبر ته غځه م بسم الله ایوالا ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوای اول نبی علیہ السلام چې ابو دجانه گذرو نبی علیہ السلام دا کلمه وی روا ٹھیک دا, دا کلمه بوای ورای چې وای چې ابو دجانای گذرو نو عضو جنا غو نبی علیہ السلام تقریبا دو نیم کاله بعد و فات شوه له هغه بیا جون اصل کې دا غلطي بشر د کارخي کې راغلي و نشار د کري غلطي کړي و راهمه صاحب د دایې وګنتی وګړه د هغه شهر واغستا یو کتاب غلطیو کې بلچه ناکل گئی نو اگا داؤنگوری چه داؤنگوری چه داؤنگوری صحیدی آوکا نا نو اگا غلطی او کی نو داؤنگا سے غلطی در غلطی در آروا نئی یاو مفاصر ری کریو چه او صحابی دے سالبا رضی اللہ تعالی آنو نو اگا سوال کریو که اللہ مان خیرات کو موکا سبکو دا سبکو نچاله مال ورګه مبيای بوګولوګه نه لاګو نو دې آیاتونه مسداق دی هغه خدا خبره بالکل غلطه ده اا اره د مراد لې زګ علبره لعموم لفظ لالحوز سبب عموم د لفظ هړو نه شامل حضرت خطیب د انا امراد چې د دراغه لې او باندې مستقل کتاب زما مولانا خان بادشاہ لیکلو چې هم فاسر غلطی در غلطی رانو او د میثاق حضرت خطیب ګرځولیو صالحای می خطیب ها حالان غاز دې میثاق نه دې فنم آتا اوم منفاده اینو کلاچ ورگ دهنه را الله ده خلفظرنا با غلوب اینو بخلیو کپا آغی ای هم انسان هم مرادی و تولاو اوم ماردون وارد دیوی ای راس کونگی دیواج ماردون جمع رالا فاکا با اومن فاکا راست بدايه نه فاق بزون الله یی تراستر مخامخ کی دو الله سره پس او دا یی ذی خلاف کړی دا الله دا جواده کړو دا الله سره او پس او دا یی ذی درو جن عالمیا عالم او ذین بوئیږي کی نه الله بوئیږي په پټو لوی باندې او په کارو لوی باندې وان الله علام الغیوب وکینه الله په ذی غیب او الذين يعملون المطيبات من المؤمنين در 50 سم سی بات هغه سان دي منافقان چي بدنام لګي با پاک دامن المؤمنانو پاک دامن المؤمنانو باندي ففسادق ادي به صدقه دخي پګ دمنو مې نه نه باندي په بدنام لګي یږد دا فن را جیو دا چرته جیو منل نه را کوي او د سهې نه لګي افانديو ګور ولذینا لا یذونه لا جوړ دمو او پاره ګسانو باندي شګاین نو مګر توان لګو از راځي خرچو کی نو دې موي دا چمچلا کوي دا دې چم چھ ځنځي کی بیاس خارونا مینون نوٹو گی گید دائی پوری آئی پوری بیاتو گی شورو کی دائی پیخی کئی ساخراللہ نوار مینون نوارلہ بس زادتو بورگی دائی لہ بدلتو گوالی دائی نا و ناوما دابن علیم دائی لد ازاد دردن آکر استغفر لہم کتبہ نوار دائی لہ او گو بخنا نوار دائی لہ او کته بہنہ واڑ دئ جرا بشمیره ظلا سبین مرتان او یا ظلا ان بشمیره ظلا او یا ذکرګرګ ذکر عرب تعبیر کسرات نه پاویا لکه زمو بوختانو کې تعبیر کوي په هزار یو ایک زر زله راته وایمنه نه نو هغه و سبین وی نهای پاغي اعتبار وی او سبین بهول وی زګل زمانه انتهارাজি په وو باندې د زمانه انتهارাজি په وو زګه هفته کې سورل زی وو خالی توار پر نه شروع زیارت جمعه بیا خالی توار پر او د شمیرین دهارাজি په لاسو یو دوه درې سالو پیندش پکوا تر لس نبياده لز سره یو یو ځای کې یو لس دو ورسر اوضای کی دو لس دری ورسر اوضای کی دیار لس سنور ورسر اوضای کی سوار لس پینزه کی پینزن لس شپاکی نو آغا لاسو بانده انتها رازی نو دشمیره انتها بلاسو د زمانه رازی بغو نو لاسو لاچهو که سرگور که مسور رازی او یا ستر که دول امرو اللہ ما هر زمانه کې والله مافی واړي الله دينه ماف کوي دادات سګندري اس تا فیر لوم که بهنه واړي دایلا او لا داس تا که بهنه نه واړي دایلا نو بهنه نه کوي الله دایتا ته الله بخينا او دته بهنه واړي او یا زلا یعنی ټول عمر هميشه فَلْيَعْفِرِ اللّٰهُ لَهُمُ بَغَنَنَ گَیَ اللہ, اللہ دایتا ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ دا دې د وژنا ځای کو ورګړې په الله پیغمبر دا الله باندې او اللّٰهُ لَا يَدْعُو الْفَاسِقِينَ او الله توفیق نو ورګې کوم فاسق کار نوتہ هدایت په معنا توفیق دا فاسق دې دلاله توفیق د سما مل ورګې دله الله توفیق ته به نه ورغی سرور 500 د منافقانو ذکر کله 500 ستمنه بعد تفریح نه بادوایو تفریح 500 څلوه منته تفریح